Розділ десятий. Пригадуються мені далекі і чудові дні. О пів на дев'яту наступного ранку у двері делікатно постукали. І коли міс Марпл сказала «Прошу, увійдіть», двері відчинилися і увійшла літня жінка, несучи тацю з чайником невеличким глеком молока і тарілкою, на якій лежали хліб і масло. «Ранковий чай, мем!» – весело повідомила вона. «Чудовий сьогодні день, чи не так? Я бачу, ви вже підняли штори. Вам добре спалося?» «Дуже добре», – сказала міс Марпл, відклавши в бік невеличкого молитовника, який читала. Погода – кращою і уявити собі не можна. Певно, одна втіха – поїхати сьогодні на прогулянку до скель Бонавентюр-Рокс. Але, мабуть, добре, що ви туди не поїхали. Це дуже стомливо для них. «Я дуже рада, що я тут», – сказала міс Марпл. «Я дуже вдячна міс Бредбері Скотт та місіс Глін за те, що вони запросили мене сюди». Для них це теж велика радість. Так добре, коли в домі є якесь товариство. Бо сьогодні тут дуже сумно. Вона ще вище підтягла на вікні штори, пересунула стілець і поставила на порцелянову зливальницю глек із теплою водою. «На горі є ванна», – сказала вона. «Але ми вважаємо, що для людини старшого віку Ліпше мати теплу воду тут, щоб не дертися сходами на гору. Я дуже вам вдячна, повірте. А ви давно служите у цьому домі? Ще з молодих років. Я і тоді тут була покоївкою. Вони мали трьох служниць, двох покоївок і кухарку. А був час, коли і помічницю для кухарки наймали». Тоді старий полковник був ще живий, той тримав також коней, а тому наймав і конюха. О, то були славні дні, але дружина полковника померла молодою. Син загинув на війні, а дочка поїхала жити на самий край світу. Вийшла заміж за хлопця з Нової Зеландії, померла, коли народжувала дитину. І дитина померла теж. Полковник залишився сам один. Він дуже сумував. І будинок було занедбано. За ним не доглядали як слід. Коли старий полковник помер, він заповів маєток своїй небозі, міс Клотильді та її двом сестрам. І вона та міс Антея оселилися тут». А коли міс Лавінія втратила чоловіка, то й вона приєдналася до них. Жінка зітхнула і похитала головою. Вони ніколи не робили чогось особливого для будинку, не мали коштів і сад теж занедбали. «Дуже шкода», – сказала міс Марпл, – «а вони ж усі троє справжні леді». Міс Антея, звісно, трохи навіжена, але міс Клотільда навчалася в університеті, і вона дуже розумна і освічена, знає три мови, та й місіс Глін надзвичайно приємна леді. Коли вона стала жити з нами, то я думала, справи тут бодай трохи налагодяться. Але хіба людина може знати, що їй готує майбутнє? Мені іноді змагає відчуття, що вирок долі витає над цим домом. Міс Марпл насторожилася. Спочатку одне, потім інше. Жахлива авіаційна катастрофа – це було в Іспанії, у якій усі загинули. Ці літаки – то справжній жах. Я ніколи б не сіла в жоден. Загинули там і друзі міс Клотільди. Чоловік та дружина, їхня мала донька, на щастя, була на той час у школі і залишилася жива. Міс Лотільда привезла її жити сюди і робила для неї все, що тільки могла. Возила її за кордон в Італію і у Францію, ставилася до неї як до рідної доньки. То була така мила дівчинка із чудовим характером. Ніхто не міг сподіватися, що станеться таке страшне лихо. Таке страшне лихо? Яке лихо? Воно сталося тут? Ні, не тут. Дякувати Богові. Хоч у якомусь розумінні можна сказати, що і тут. Бо саме тут вона зустрілася з ним. Він жив поблизу, і наші дами знали його батька то був багатий чоловік, тож хлопець став сюди приходити. Так усе і почалося. Вони покохали одне одного, а тож вона закохалася у нього відразу. Він був такий привабливий, він розмовляв так мило і так делікатно поводився, щоби б ніколи не подумали. І вона раптово замовкла. Він звабив дівчину, і вона наклала на себе руки? Наклала на себе руки? Стара жінка скинула на міс Марпл здивованим поглядом. Хто вам таке сказав? То було вбивство. Очевидне вбивство. Її знайшли задушеною, зі спотвореним обличчям. Міс Клотільда мусила поїхати, щоб упізнати тіло. Після цього вона вже ніколи не була такою, як раніше. Труп дівчини знайшли миль за тридцять звідси, у кущах, у покинутій каменоломні. І вважають, що то було не перше вбивство, яке він учинив. Тут зникали і інші дівчата. Цілих півроку її не могли знайти. А поліція шукала повсюди. О, то був справді мерзенний поганець. Кажуть, він уже і народився негідником. Сьогодні вам розповідають, ніби існують люди, які не можуть не робити того, що вони роблять. У них, мовляв, не все гаразд із головою, і вони не відповідають за свої вчинки. Я не вірю у таку нісенітницю. Душогуб він і є душогубом а сьогодні їх навіть не вішають. Відомо, що в старовинних родинах божевілля не рідкість. Наприклад, ми знаємо Дервентів. Вони жили в Брасінгтоні, і у кожному другому поколінні хтось із них закінчував своє життя в божевільні. Була також стара Міс Споліт. Вона розгулювала по вулицях у Тіарі з діамантами і називала себе Марією Антуанеттою поки її не замкнули. Але вона не робила нічого поганого, просто дуріла. А той хлопець був справжнім дияволом. І що вони з ним зробили? На той час повішання вже скасували. Чи, може, вбивцю визнали неповнолітнім? Я вже до не пам'ятаю. Його визнали винним. І посадили чи то до Бостола, чи то до Бродсенда, до в'язниці, назва якої починається на «Б». А як звали того хлопця? Майкл. А прізвище не можу пригадати. Це сталося десять років тому, а пам'ять у людини коротка. Італійське прізвище, воно мені нагадує якусь картину» чи радше чоловіка, який малював картини. Рафл чи Рафал? Якось так. Майкл Райфайл. Саме так. Тоді пішли чутки, що багатий батько організував йому за свої гроші втечу з тюрми, як ото бувало з грабіжниками банків. Але, я гадаю, то були лише балачки. Отже, йшлося не про самогубство, йшлося про вбивство. Любов, так Елізабет Темпл назвала причину смерті дівчини. І в якомусь розумінні вона мала слушність. Молода дівчина закохалася в убивцю і через любов до нього померла несподіваною та страшною смертю. Міс Марпл здригнулася. Ідучи вчора селом, вона помітила приклеєне на стопі оголошена, вирізане з газети. «Убивство в Епсумі. Знайдено вже другий труп дівчини. Усіх молодих людей запрошують прийти до поліції. Отже, історія повторюється. Усе відбувається, як і раніше» за тією самою страшною схемою. Їй раптом згадалися кілька рядків із давно забутого вірша. «Юність дзвінкою водою струмка по каменю життя дзюрчить, чи знайдеться казкового принца рука, яка її захистить? Хто захистить юність від болю і смерті? Юність – яка ніколи не вміла берегтися і остерігатися, тому що вона надто мало знає, чи тому, що знає надто багато, а отже думає, що їй відомо все. Міс Марпл спустилася цього ранку сходами вниз, певно, раніше, аніж від неї сподівалися бо не зустріла там жодної зі своїх господинь. Вона вийшла через парадні двері і вирушила прогулятися в саду. Вона зробила так не тому, що їй подобався цей конкретний сад. Її повело туди туманне передчуття, що там є щось таке, що вона мусить помітити, що наведе або вже навело її на певний здогад. Хоч вона, правду кажучи, досі не змогла виразно усвідомити, що ж то, власне, за здогад. Щось таке, на що вона неодмінно повинна звернути увагу, щось таке, що має безпосередній стосунок до її пошуку. У ту мить... Їй зовсім не хотілося зустріти будь-яку з трьох сестер. Треба було обміркувати деякі факти. Нові факти, про які вона довідалася з базікання Дженет, коли та принесла їй ранній чай. Бічна хвіртка була відчинена, і крізь неї міс Марпл вийшла на сільську вулицю і пішла повз лінію невеличких крамниць туди, де стрімів високий шпиль, показуючи те місце, на якому стояла церква з прилеглим до неї цвинтарем. Вона штовхнула ворота, накриті дашком, і стала блукати між могилами. Деякі з них були вже давні, інші – ті, що біля далекого муру – викопані значно пізніше. Побачила вона також одну чи дві могили вже за муром, на території, яка здавалася нещодавно обгородженою. Серед старих могил вона не знайшла нічого для себе цікавого. Певні прізвища повторювалися, як то буває зазвичай у селах. Так, наприклад, тут було поховано чимало принців, таких собі принців, сільського походження, Джаспера, принца, за яким глибоко сумували його близькі, Марджері, принц, Едгара, та й Болтера, принців, Мелані, принц, який було лише чотири роки, такий собі некролог однієї родини. Герам Брод, Елен Джейн Брод, Еліза Брод у віці 91 рік. Вона саме відійшла від цієї останньої могили, коли побачила літнього чоловіка, в який повільно рухався між могилами, підмітаючи землю та прибираючи сміття. Він привітався з нею, сказавши доброго ранку. Ранок і справді добрий, відповіла міс Марпл. Має бути чудовий день. «Сьогодні буде дощ!» – не погодився з нею старий. Він сказав це тоном абсолютної переконаності. «Схоже, тут поховано чимало принців та бродів?» – промовила міс Марпл. Отак, так, принци тут були завжди. Вони володіли чималими ділянками землі. Броди також жили тут, – Протягом тривалого часу. Я бачу, тут поховано дитину. Стає дуже сумно, коли бачиш дитячу могилу. А, це ви про маленьку Мелані. Ми називали її Меллі. А то ж, то була сумна смерть. Вона потрапила під колеса. Вибігла на вулицю. Хотіла купити цукерок у найближчій крамниці. Таке сьогодні часто трапляється, адже ті автомобілі гасають, мов, навіжені. Сумно думати про те, що люди помирають так часто, сказала міс Марпл, і ти цього майже не помічаєш доти, доки не прочитаєш написи на цвинтарі. Хвороби, старість. Діти, що потрапили під колеса машин. А іноді буває щось і жахливіше. Жорстоко вбиті молоді дівчата, наприклад. А тож, це буває досить часто. Дурні дівчата, так би я їх назвав. А їхнім матерям сьогодні нема коли доглядати за ними. Робота забирає в них надто багато часу. Міс Марпл... Готова була цілком погодитися з його критичним зауваженням, але вона не могла гаяти час на розмови про тенденції сьогоднішнього дня. — У старому маєтку зупинилися, так? — запитав її співрозмовник. — Я бачив, що ви приїхали сюди з автобусною екскурсією. Але, мабуть, це було для вас дуже стомливо. Не всі люди похилого віку спроможні витримувати такі екскурсії. — Справді, я досить таки стомилася, — зізналася міс Марпл. І один мій добрий друг, містер Райфайл, написав своїм друзям, які тут живуть, тож вони запросили мене пожити в них зо два дні. Прізвище Райфайла, схоже, нічого не сказала старому доглядачеві, Могил. «Місіс Глін та дві її сестри були дуже добрі до мене», – сказала міс Марпл. «Мабуть, вони живуть тут давно». «Не так уже й давно. Десь років тридцять, можливо. Раніше там жив старий полковник Бредбері Скотт у старому маєтку, я хотів сказати. Йому було десь років сімдесят, коли він помер». «А діти», – а діти були у нього? Його сина вбито на війні, тому він і заповів будинок своїм племінницям. Не мав більше кому його заповісти. І старий відійшов працювати поміж могил. Міс Марпл увійшла до церкви. У ній залишила сліди рука вікторіанського реставратора. У шипках її вікон було Прозоре вікторіанське скло, одна чи дві мідні меморіальні дошки та кілька старих карнизів на стінах – ото і усе, що залишилося тут від далекого минулого. Міс Марпл опустилася на досить незручну лаву і поринула у свої думки. Чи вона справді тепер вийшла на правильний слід? події почали пов'язуватися між собою, але їхній зв'язок був ще далеко неочевидним. Було вбито дівчину. Насправді їх було вбито кілька. Поліція має намір допитати підозрілих молодиків або молодих людей, як їх тепер чемно називають. І запрошує їх усіх прийти до відділка щоб вони полегшили їх розслідування. Усе було, як і колись. Але ж у даному випадку ішлося про якусь давню історію, про подію, яка відбулася 10 чи навіть 12 років тому, про давно завершену і забуту трагедію. Що тут може зробити вона? Чого, власне, хотів від неї містер Райфайл? Елізабет Темпл. Їй треба зустрітися з Елізабет Темпл і довідатися від неї більше. Елізабет розповіла їй про дівчину, яка була заручена з Майклом Райфайлом. Але чи справді було так? Схоже, ніби про заручини нічого не було відомо у старому маєтку. Міс Марпл подумала: про більш знайому її версію, про історію того зразка, яка досить часто мала місце у її власному селі. Усе йшло від того, що хлопець починав зустрічатися з дівчиною і розвивалося за давно відомою схемою. А потім дівчина виявляє, що вона вагітна сказала подумки міс Марпл, звертаючись до самої себе. Розповідає про це хлопцеві і хоче, щоб той одружився з нею. Але він не хоче з нею одружуватися. У нього ніколи і на думці такого не було. Крім того, у нього можуть бути і інші труднощі. Його батько, можливо, і чути про це не хоче. Проте родичі дівчини Наполягають, щоб він повівся, як годиться. Але йому вона вже набридла. Можливо, він навіть має іншу, тож він знаходить швидкий і брутальний вихід із ситуації. Задушує дівчину і спотворює їй обличчя, щоб зробити його невпізнаним. Бориткий і підлий злочин, але давно всіма забутий. Бо вона окинула поглядом церкву, у якій сиділа. Будівля здавалася такою затишною і мирною. Тут важко було повірити в реальність зла. Містер Райфайл вважав, що вона має нюх на зло. Вона підвелася, вийшла з церкви і знову стала дивитися на цвинтар. Тут серед могильних плит та їхніх, напівстесаних написів, у ній не пробудилося бодай найменшого відчуття зла. А чи не пробудилося воно у неї вчора, у старому маєтку? Адже вона справді відчула там присутність якогось глибокого розпочу, якогось невтішного горя. Вона пригадала, з яким моторошним жахом Подивилася Антея Бредбері Скот через своє плече. Так, ніби відчувала, що хтось там стоїть, що хтось постійно стоїть позад неї. Вони щось знали, ці три сестри. Але що ж вони знали? Вона знову згадала про Елізабет Темпл. Вона уявила собі її разом з рештою учасників їхньої екскурсії, уявила, як та підходить до пагорбів, підіймається крутою стежкою і через скелі дивиться на море. Завтра, коли вона приєднається до екскурсії, то неодмінно доб'ється від Елізабет Темпл детальнішої розповіді. Міс Марпл повернулася до старого маєтку, ідучи тепер набагато повільніше, бо вже добре стомилася. Вона не мала відчуття, що цей ранок був для неї дуже успішним. Поки що старий маєток не дав відомостей, які допомогли б їй значно просунутися дорогою свого пошуку. Вона почула від Дженет лише розповідь про ту давню трагедію, але домашні слуги завжди зберігали у своїй пам'яті відомості про давні трагедії і могли розповісти про них із не меншими подробицями, аніж про такі щасливі події, як пишні весілля, веселі розваги, успішні операції або катастрофи, з яких людям дивом пощастило вийти живими та неушкодженими. Коли вона наблизилася до воріт, то побачила там дві жіночі постаті. Одна з них рушила їй назустріч. То була місіс Глін. «А от і ви, – сказала вона, – а ми вже не знали, де вас шукати. Я, звісно, зрозуміла, що ви пішли прогулятися, але боялася, що ця прогулянка не перевтомила вас». Якби я знала, що ви спустилися сходами і вийшли з дому, я пішла би з вами, щоб показати вам наші прикметні місця, хоч їх у нас небагато. О, я просто трохи тут поблукала, сказала міс Марпл, оглянула цвинтар і зайшла до церкви. Церкви та цвинтарі мене завжди дуже цікавлять. Іноді знаходиш Такі цікаві епітафії. І всяке таке. Я вже зібрала цілу колекцію з написів на цвинтарях. Вашу церкву, схоже, реставрували у вікторіанські часи. А тож, і поставили там кілька бридких і незручних лав. Вони виготовлені з якісного і міцного дерева, але з погляду їхньої художньої вартості Досить таки негарні. Я сподіваюся, що при цьому вони не зруйнували тут нічого цінного. Ні, не думаю. Наша церква не така вже й давня. І справді я не побачила там багато пам'ятних таблиць або чогось такого. Погодилася з нею міс Марпл. Вас цікавить церковна архітектура? О ні, я не вивчала чогось подібного. Але в моєму селі, у Сент-Мері-Мід, життя здебільшого обертається навколо церкви. Завжди оберталося, я хотіла сказати. У мої часи, принаймні. Тепер, звичайно, усе дуже змінилося. Ви виросли у цій місцевості? Та ні, власне кажучи. Щоправда, ми жили не так далеко звідси. Десь миль за тридцять у Літл-Герцлі. Мій батько був відставним військовим, колишнім майором артилерії. Іноді ми приїздили сюди побачитися з дядьком, або, якщо точніше, з моїм двоюрідним дідом, який жив раніше тут. Навіть в останні роки я жила тут не так довго. Двоє моїх сестер переселилися сюди відразу по смерті дядька. Але я тоді ще жила за кордоном зі своїм чоловіком. Він помер лише чотири чи п'ять років тому. О, розумію. Сестри дуже хотіли, щоб я приїхала сюди. І я подумала, що так буде найліпше. Ми прожили кілька років в Індії. Мій чоловік там, власне, і помер. Сьогодні... Дуже важко зрозуміти, де тобі найкраще пустити коріння. Так, справді, я вас цілком розумію, але ви, звичайно, відчували, що ваше коріння тут, адже ваша родина жила тут досить довго. А тож, звичайно, я це відчувала. Безперечно, я завжди підтримувала стосунки із сестрами, приїздила сюди їх навідувати. Але життя ніколи не складається в тебе так, як ти плануєш. Я купила собі невеличкий будиночок в околицях Лондона, неподалік від Гемптон-Корта, і мешкою здебільшого там, беручи участь у роботі кількох доброчинних організацій Лондона. Отже, ваше життя наповнене цікавою і корисною діяльністю, Це дуже розумно з вашого боку. Але віднедавна я відчуваю, що повинна частіше тут бувати. Я трохи стурбована станом моїх сестер. «Вас турбує їхнє здоров'я?» – запитала міс Марпл. «Воно сьогодні турбує багатьох, а надто тому, що дуже важко знайти людину, якій можна було б доручити опікуватися хворим. Навіть такі хвороби, як ревматизм або артрит – Можуть завдати чимало клопоту. Людина може впасти у ванні або спускаючись по сходах. Щось у такому дусі. «Клотільда завжди була дуже сильною», – сказала міс Глін. «Міцною», – сказала б я, – «але Антея мене турбує. Вона якась неуважна, знаєте, дуже неуважна. А іноді її просто заносить». І, схоже, у таких випадках вона перестає розуміти, де перебуває. А тож, дуже прикро, коли людину щось турбує. Стільки існує причин для того, щоб бути стурбованою. Я не думаю, що Антею має щось турбувати. Можливо, її турбують податки? Можливо, якісь фінансові проблеми? Припустила міс Марпл. Ні-ні. Навряд, щоб це дуже її турбувало. А от сад її справді непокоїть, і то дуже непокоїть. Вона добре пам'ятає, яким він був, і їй, знаєте, дуже хочеться знову привести його до ладу. Клотільда мусила розтлумачити їй, що зараз ми не можемо дозволити собі таких витрат». Але вона не перестає говорити про теплицю, про персики, які там колись росли, про виноград і всяке таке. І про квіти гіліотропу під стінами, докинула міс Марпл, пригадавши свою розмову з Антеєю. А тож, бачу, ви добре запам'ятали її слова. Це одна з її найулюбленіших тем. Запашні квіти геліотропу з його дивною місцевою назвою – вишневий пиріг. Для неї то незабутній спогад, а ще виноград – дрібненький ранній солодкий виноград. О, людині не варто зберігати в пам'яті такі подробиці зі свого минулого. А у бабіч-олей тут були клумби, я думаю, – припустила міс Марпл. А тож, Антея дуже хотіла мати великі і добре доглянуті клумби обабіч-алей. Але про це нам немає сенсу навіть балакати. Єдине, що ми можемо собі дозволити нині, це раз на два тижні наймати когось із місцевих людей, щоб викосив нам моріжок. Майже щороку тут ці роботи виконує інша фірма. І Антея ще хотіла б знову посіяти в нашому саду траву з пампасів. І білі гвоздики, які тут вирощує місіс Сімкін. Понад усім бордюром, який тягнеться вздовж алеї. І знову посадити смоковницю, яка росла біля оранжереї. Вона пам'ятає всі ці рослини, не перестаючи говорити про них. Вам, певно, важко терпіти такі розмови. Отож, важко. Жодних аргументів вона не хоче слухати. А Клотільда звикла говорити про все прямо. Вона просто категорично уриває балаканину сестри і заявляє, що не хоче більше чути про це жодного слова. «Нелегко буває в таких випадках обрати правильну лінію поведінки», сказала міс Марпл. «Іноді буває ліпше виявити твердість». Іноді авторитетну несхитність або навіть сердите несприйняття, а іноді вдати ніби щиро співчуваєш такій людині. Можливо, іноді навіть варто вислухати її і підтримати надії, хоча ти знаєш, що вони нездійсненні. А тож у таких випадках буває дуже і дуже нелегко. Але для мене це легше бо я часто від'їжджаю звідси і живу тут, як правило, протягом коротких відрізків часу. Тому мені легше вдати, ніби все скоро може налагодитися і щось можна буде зробити. Проте і я була приголомшена, коли одного дня повернулася сюди і виявила, що Антея вже по суті домовилися з дуже дорогою фірмою ландшафтного садівництва, що вони оновлять нам сад і збудують теплицю. А це ж повний абсурд, бо навіть якби вони посадили нам виноградну лозу, то вона почала продити нараніш як через два або три роки. Клотільда про це нічого не знала. І була вкрай розлючена, коли знайшла на столі Антеї кошторис оплати за всю цю роботу. І вона не стала стримувати себе. «А тож, в житті нам часто доводиться вельми нелегко», – промовила міс Марпл. Це була фраза, якою вона користувалася дуже часто. «Завтра, мені, думаю, доведеться, «Підвестися з ліжка рано», – сказала міс я Марпл. «Я наводила довідки в золотому кабані, де, я розумію, завтра вранці збирається наша група. Вони поїдуть на чергову екскурсію о дев'ятій ранку, якщо мої відомості правильні». «Сподіваюся, це не буде для вас аж так стомливо». Вгадаю, що ні. Здається, ми виїжджаємо до містечка. Стривайте». Як же воно називається? А, згадала, Стерлінг Сент-Мері, щось у такому дусі. І, схоже, воно розташовано не так далеко звідси. Дорогою ми оглянемо цікаву церкву і замок. Пополудні на нас чекає досить приємний сад. Там не так багато акрів площі, зате в ньому вирощують надзвичайно цікаві різновиди квітів. Сподіваюся, що після приємного відпочинку, який я тут мала, зі мною буде все гаразд. Тепер я розумію, що дуже стомилася б, якби всі ці дні мені довелося лазити по скелях та витримувати важкі переходи. Вам треба добре відпочити сьогодні, аби завтра ви почувалися цілком свіжою, сказала місіс Глін, коли вони увійшли в будинок. «Міс Марпл ходила оглянути церкву», – повідомила вона, звертаючись до Клотільди. «Боюся, там не було на що особливо дивитися», – промовила Клотільда. «Вікторіанські вітражі досить бридкого зразка, як на мене. Хоч грошей на них витратили чимало. Либонь наш дядько почасти був у цьому винен. Йому дуже подобалися оті огидні поєднання червоних» і синіх кольорів. «Грубо і бульгарно, я завжди так вважала», сказала Лавінія Глін. По обіді міс Марпл пішла подрімати і знову приєдналася до своїх господинь лише незадовго до вечері. Після вечері вони довго гомоніли, перш ніж піти спати. Міс Марпл задавала тон у розмові, Насиченій спогадами. Вона згадувала свою молодість, дитинство, місця, які вона тоді відвідувала. Згадувала також свої подорожі та екскурсії і випадкових людей, з якими їй доводилося зустрічатися. Вона заснула пізно, з відчуттям невдачі. Вона не довідалася більше нічого, а, може, Більше і нічого було довідуватися. Рибалка, на якій не було зловлено жодної рибини. Можливо тому, що в тій річці риби просто не було. Чи може вона використала не ту наживку?